السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وعلى أهله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدئ لولا أن هدانا الله ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العمل الحكيم Alhamdulillah pada petang ini kita ketemu lagi insyaallah dalam lanjutan liputan daripada pelajaran kita ialah tentang tajwid dalam maudu' atau moto atau judulnya mayu qofu bihi. Mayu qofu bihi kita sudah uh, mempelajari deng sudah hampir uh, selesai kita ke ujung pelajaran mayu qofu bihi uh, dalam bentuk Al-akhir kalimah Akhir dari kalimat itu Yang sahih al-akhir Sebagaimana dulu kita sudah bilang Ma yuqafu bihi Di akhir kalimat itu Terbagi kepada dua Ma yuqafu bihi Ala sahih al-akhir Di akhir, akhir kalimat Yang kedua ialah ma yuqafu bihi Ala akhir kalimat Al-mu'tallah al-akhir Jadi ada yang sahih-akhir Sebagaimana sudah dibilang dulu Bahawa yang sahih Al-akhir itu adalah huruf Di akhir kalimat itu Ialah Selain dari huruf mat yang tiga Selain daripada Ya, Waw dan Alif Ba, Hamzah Ba, Ta, Tha, Jim Sampai ke akhir huruf Itu dinamakan adalah Sahih-akhir Kitabun Ha sahil akhir La sahil akhir Inna Inna adalah sahil akhir Ta'lamuna Na adalah sahil akhir Jadi, apa saja bentuk huruf Yang bukan huruf mad Dia itu dinamakan adalah sahil akhir Dan kita sudah mempelajarinya Dalam bentuk sahil akhir itu Ma bihi Ala akhir kalimat Kita boleh berhenti dengan lima bentuk Cara berhenti Cara kita berhenti ada lima bentuk Yang pertama adalah dengan sukun mahat Sukun mahat itu ialah berhenti Hanya mati saja Mematikan huruf yang akhir saja Dan sukun mahat ini Dia itu Kita Mematikan huruf yang akhir itu Kalau dia mempunyai Huruf mat Sebelum huruf terakhir ini Sukun mahat itu boleh dipanjangkan seperti al-muflihun wa ulai kahumul muflihun al-muflihun yang baris atas dia di akhir huruf ini al-muflihun bagi sini kita berhenti ialah ber, dengan cara sukun mahad kerana ada waw jadi kita akan berhenti dengan tiga bentuk aujuh adalah dengan qasr dengan tawassut dengan isbab waulaika humul muflihun tiang qasar 2 harakat kalau yang panjang yang mutawassit adalah 4 harakat waulaika humul muflihun dan yang isbab ialah memanjangkan 6 harakat dalam mad arin sukun kita berhenti Wa ulaikahumul muflihun Jadi, itulah contohnya yang berbaris atas, kita hanya boleh berhenti dengan sukun mahad. Jadi, kalau yang ada ini, Ustazah dulu mengemukakan yang sukun mahad ini adalah yang tidak boleh sama sekali kita berhenting dengan raum tidak boleh kita berhenti dengan cara ismam. Tidak boleh kita raumkan dia berikan se sebahagian daripada harakatnya atau kita monjongkan mulut kita lonjongkan menyongkan mulut kita ke depan menandakan dia baris depan. Tidak ada, tidak ada raum dan ismam ini adalah sukun mahad. Yang pertama ialah kalau akhir huruf itu berbaris atas. Dan yang kedua Kalo akhir huruf itu Adalah tak marbutah Wa aqimus salah dia? dia Atau assalatikah dia Atau assalata Pokoknya yang tak marbutah ini Asyajaratukah as dia Musjatukah dia Musjatunkah dia Pokoknya Dia yang ada Mempunyai huruf mat Sebelum tak ini sedangkan ta ini kata berhenti harus diibdalkan kepada ha yang berbaris mati jadi di saat ini kalau dia mempunyai huruf mad sebelum ta marbutah ini kita juga akan berhenti dengan sukun mahad ialah dengan kita mematikan mengganti ta tadi ada dengan ha yang berbaris mati boleh kita kasarkan boleh kita Tawasudkan. Boleh kita isybaqkan. Wa aqimus salah. Tuh. Dua harekat kasur. Wa aqimus salah. Nampak lah harekat? Tawasud. Atau lima harekat? Wa aqimus salah. Itu je enam Jadi, kalau dia di akhir kalimat itu tak marbutah, Kalau dia mempunyai huruf madd kita boleh berhenti dengan 3 aujuh qasur, tawassut dengan isbab. Apa saja bentuk daripada huruf-huruf yang lain ba kah al-kitaba kah dia ha nah, janna kah dia pokoknya yang berbaris atas kita harus berhenti dengan sukun mahad. Kalau dia ta marbutah kita juga harus berhenti dengan sukun mahad. Walaupun dia tidak ada huruf mat sebelum tak itu. Seperti al-qari'atu. Al-haqatu. Nah, itu kita berarti al-qari'ah. Mal-qari'ah. Jadi kita juga harus memberhentikannya dengan sukun mahat. Tidak ada wujuh yang lain. Tidak ada kasur. Tidak ada uh, tawasun. Tidak ada isyibak. Ah Dan tidak ada huruf mat. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kalau di akhir kalimat itu sukunnya asli sukun asli berarti tidak ada sebelumnya huruf mad wa aqim wa aqimussalah wa aqim yamma wa aqimi mi tadi memang ada harakat tetapi ini harakat yang di bawah mi tadi itu adalah kerana limana iltika' sakinain mim sukun lam yang mudghamkan sukat sukun makanya diberi baris yang mi yang pertama yang huruf pertama tadi makanya aqimissalah wa anzirin nas wa anzirin nas kalau kita berhenti wa anzir wa aqim fa aqim enggak ada panjang enggak ada, ada huruf madnya wa anzir wa anzir jadi di waktu dia berhenti di saat itu kita harus berhenti hanya dengan sukun mahd tidak ada rom tidak ada ismam tetapi kalau hurufnya itu ada huruf fa kham kita lihat kalau harus ditafkhimkan atau harus diterqiqkan atau harus digunnahkan atau harus diqalqalahkan melihat huruf yang akan kita berhenti tadi jadi yang ketiga ialah uh, kalau akhir huruf itu adalah sukun asli seperti qul qul huwallahu ahad Qul lam bisini lam mati kalau kita berhenti hanya kita boleh berhenti dengan sukun mahad Qul Qul huwa Qul ihya jadi kita berhenti harus dengan memat, sukun mahad tidak boleh ini adalah yang ketiga dan yang yang keempat dalam kita sukun mahad ialah kalau akhir huruf itu berbaris Walaupun baris atas atau baris bawah atau baris depan tetapi baris ini adalah harakatul aridhah لمنع التقاء الساكنين maka di saat itu kita juga harus mem memberhentikannya adalah dengan sukun mahd tidak boleh dengan raum tidak boleh dengan ism walaupun dia berbaris bawah seperti wa anziri wa anziri dak boleh kita baca anziri ndak di tan asan sukun sabbih ismi rabbikal a'la sabbahi sabbahi ituhi itu bukan sukun asli tapi adalah bukan uh, harakat asli di itu tapi adalah sukun asli sabbih sabbih jadi enggak boleh kita dibikinkan rom di sini jadi harus kita sukun mahab sabbih bersambung subbihi sma di baris bawah karena hak sukun di di beri dia baris bawah saat ini karena dia hak sukun dan sin sukun nah karena limana atqa sakinah makanya dia diberi baris bawah hak di zaman makan harakatul aridah idhis wa idistasqa wa idistasqa wa idzi dia sebenarnya iz iz enggak boleh kita baca ka idzi enggak iz begitu juga di qalatil a'rab qalatil a'rab qalat asalnya begitu juga di huruf di kalimat yauma izin dia asl, asalnya adalah yauma tanwin adalah iwazan tanwin yang ada di kalimat yauma iz ini adalah ta'wid artinya pengganti dari jumlah yang hilang jadi tanwin ini bukan asli bukan roh sirrati rahimun gafurun ndak kalau gafurun gafuririn rahimun rahimin itu memang asli tanwinnya itu boleh kita nanti berhenti dengan ramal ismam melihat kalau dia baris depan atau ram saja kalau baris bawah alimin ha nah, alimin itu asli tetapi kalimat yang satu-satunya yang tanwinnya adalah tanwin iwadhan an jumlah al mafqudah ialah yawma idzin yawma idz asal asalnya yawma idz idz tasqatan yawma idz ah di baris dikasih tanwin karena tanwinnya adalah iwadhan dari kalimat yang mafqud Ah jadi makanya kalau kita berhenti di waktu ini dia juga tidak boleh kita berhenti adalah dengan karena ia bukan asli asalnya iz idh, bukan iz is disukun mahab juga dan kemudian juga setelah kita lihat harakatul aridah yang kelima ialah kalau kita berhenti di ha dhamir ha dhamir yang dinamakan ha asilah as kalau ha asilah as itu sebelumnya adalah Uh, berbaris bawah kalau hak sila itu sendiri juga berbaris bawah eh uh, misalnya bihi bihi nah jadi di sini harus ar kita eh uh, sukun mahd bihi enggak boleh kita baca bihi kita berikan harakat eh uh, raum enggak boleh atau sebelumnya ya huruf mad sihi fihi ah kalau fihi ini juga kita harus seperti dengan sukun mahd biha ini kalau si adanya bihi tadi silah kita hadzapkan silah dahulu dan kemudian kita sukun mahd begitu kalau enggak ada silahnya seperti fi ada sukun mahd saja begitu juga rusuluhu dia bers depan sebelumnya ha ini bers depan juga rusuluhu qultuhu qultu ah di sini kita harus kalau dia punya silah kita hazf silah dulu kemudian kita hazf kemudian kita bentringkan sukun mahdhah dan juga eh uh, kalau sebelumnya waw baris mati kalau sebelumnya juga sebelum eh waw bar baris mati sebelum hamir ha ini abu misalnya itu juga termasuk dia eh uh, sukun mahdhah Ah ini yang yang lima yang kita harus berhenti dengan sukun mahab. Enggak boleh kita masukkan raum dan tidak boleh kita masukkan a uh, ismam. Enggak boleh raum dan enggak boleh ismam. Ah uh, dan kemudian kita berhenti dalam bentuk ialah yang kedua ibdal. Setelah sukun mahab kita berhenti dengan ibdal. Ibdal itu adalah mengganti mengganti tanwin tanwin bersatu saja tanwin masuk kita ganti dia kaf alif madiyah wa kafa billahi wa kila sebenarnya wakilan kena tanwin fathah di sana itu kita berhenti hodallil muttaqin huda doa au wanidaa kita berhenti doa wa nidaa Jadi kita berhenti di saat ini adalah dengan kalau doa ini dah itu berhenti dengan uh, mats sibih bil badal. Kemudian kedua ialah uh, ibdal tak taknis yang kita bilang tadi tu tak marbutah yang seperti bil hikmati nah kita ibdal tak itu kepada hak sakinah bil hikmah itu ibdal yang kedua. Jadi kita dalam kita al hikmah ini kita boleh yang mengatakan duluan pertama kalau kita mau mentaklilnya bil hikmah kita bilang bilang dulu ya eh, uh, kita katakan ibdal tanwin ta ila ha kemudian sukun mahab nikmatan juga begitu ibdal ta ila ha sakinah kemudian kita mengatakan sukun mahab kalau seandainya nidaan wakiilan kita akan bilang ibdal tanwin ila alif madiah kemudian kita akan mengatakan Uh, kita berhenti dengan isbat harful mad itu dengan mengisbat harful mad hudal lil muttaqin kita akan mengatakan uh, setelah huda kita bilangkan ibdal tanwin nasab ila alif madiah kemudian kita bilang summa naqif bi uh, isbat harful illah itu contohnya seperti isbat harful illah kemudian itu kita sudah berhenti ibdal cuma hanya dua saja ibdal tanwin kalau tentang ibdal tanwin kita boleh mengatakan setelah ibdal summa disukun mahab kalau ibdal tak marbutah kita katakan juga ibdal tak marbutah enggak ibdal tanwin maaf maaf ibdal tanwin kita akan mengatakan ibdal tanwin kepada alif madiah kemudian kita akan mengatakan isbat harful mad itu kalau ibdal tak marbutah kepada ha sakinah kita akan mengatakan sudah itu sukun mahab Dan kemudian, yang ketiga ialah hazf. Hazf. Hazf ini adalah uh, menghapus. Yang kita hazafkan ialah yang pertama, tanwin madmum atau tanwin maksud. Tanwin yang beras depan dan tanwin yang beras bawah. Ha. La Qur'anum karimun. Ha. La Qur'anum karimun. Jadi kalau kita mengatakan hazf ini kita akan bilangkan dahulu hazf tanwin kemudian kita berhenti dengan sukun mahad kemudian dengan wajah yang satu lagi kita boleh uh, kita mengatakan kita adalah dengan sukun mahad jadi setelah beda kita bilang hazf tanwin kemudian sukun mahad kalau sebelumnya ada ber huruf mad seperti Al-Quran. Nah, jadi kita boleh tiga wujuh. Kita bun kita juga boleh tiga wujuh. Maksudnya tiga wujuh tu boleh qasar, boleh tawassut, boleh isba karena ada huruf mad. Kalau ada huruf qalqalah kita bilangkan qalqalah, apakah dia kubra, apakah dia sughra, apakah dia uh, kalau akbar. Sughra sudah tidak tidak ada tapi uh, uh, maksudnya kubra atau akbar kalau ada yang musyaddad tapi terkadang yang maksud itu tidak ada. Yang jelasnya kubra saja kita bun. Ah kita bilang dua kita ba. Ah kita bilang kita akan berhenti dengan hasf tanwin, kemudian kita berhenti dengan terletak ujuh kasrat wasatul isba' ma al qalqalah kubra. Begitu juga kalau janun ja nun nah tanwin nun di sini kita juga akan bilangkan hadaf tanwin kemudian kita berhenti juga dengan uh, sukun mahab dan kemudian kita juga akan berhenti sesudah itu adalah dengan menrunahkan nun almusyaddad itu dan di sini nanti kita akan tambahannya ada bisa kita mengatakan ada dengan raum atau ismam nanti kan kita sudah pelajar juga jadi tidak apa juga kalau sekarang Ustazah bilang seperti Al-Quran jadi kita boleh mengatakan yang pertama adalah Hasbatanul kemudian kita berhenti dengan Al-Sukun Mahat tiga ujuh dan kemudian kita berhenti dengan Al-Ishmam tiga ujuh juga dan kemudian kita berhenti dengan Rom, vajun wahid. Jadi, seperti kirmah. La quranun. Jadi, di sini kita ber pertama dulu, hasvat tanwin. Sudah hasvat tanwin, kita akan berhenti, sesudah itu, dengan tiga wujuh. Hasvat tanwin, kita berhenti dengan sukun, mahat, tiga wujuh. Qasih. Sesudah itu, semah, kita bilang, semah, haa, ba'dah hasratan in sukun mahad, Summa naqif, bil ishmam, tiga ujuh juga, kasur, ishba. Summa mnkih juga, bil raum, lakin wajun wahid. Maksudnya, kasur saja, dua harakat saja. Kalo seandainya, kita, dia sama un samaun kita berhenti di samaun di samaun itu pertama kita bagaimana kita berhentinya samaun yang pertama kita bilang e sukun e, e hadf tanwin ini pertama hadf tanwin kemudian kita bilang hadf tanwin ini boleh dengan 3 wujuh qasur tawassut dan isba' kemudian summa sudah hadf tanwin apa sukun mahad seكون mahaj juga dengan 3 kasurnya adalah 4, tawassutnya adalah 5, isbaahnya adalah 6. Summa al-ishmam. Al-ishmam juga 3 wujuh. Kasur, tawassut, dan isbaah. Kasurnya berapa? 4. Tawassutnya berapa? 5. Sebabnya berapa? 6. Kemudian kita kembali Teruskan kepada Thumma Teruskan Ar-Rom Ar-Rom itu dia Di sini boleh Pasur adalah Empat dan Tawasud lima Jadi empat dengan lima itu kerana kita berhenti uh, Boleh empat dengan lima Berhenti lima mutasil kan nah, Jadi makanya untuk berhentinya di waktu Rom boleh juga kita berhenti empat Atau lima nah, Tapi tidak boleh kita uh, Diisbahkan waknarom itu adalah sama dengan wasal. Kan kita kalau kita sambung uh, mad muttasil boleh 4 to 5 harakat. Nah begitu juga waktu berhenti kita juga boleh 4 atau 5 harakat. Itu kalau dia uh, samaun. Kalau di akhir kalimat itu adalah huruf qalqalah atau huruf nun harus kita katakan harus didengungkan atau dikalqalahkan. Nah jadi sudah jelas kita bagi hazf tanwin itu Haspa adalah Menghadaf manhadaf tanwin dhammah uh, atau kasrah kemudian kalau dia baris depan dia boleh rumal ismam kalau dia baris bawah saja misalnya ee uh, kalau dia baris bawah saja boleh juga kalau dia pas pakai ada mat misalnya, ali min uh, kitab bin ada apa saja misalnya yang ada garis bawahnya kitabin nah di sini kita has fath tanwin pertama kemudian sukun mahatsam sukun mahat has fath tanwin itu kemudian sukun mahat dengan tiga anu eh tiga uju maksudnya harakatin empat harakat atau 6 harakat dengan qalqalah kubrah kemudian kita bilang rauf Nggak boleh ismam di sini ram saja ram ini hanya satu satu wajah saja dialah dua harakat saja kasul kitabin tanpa qalqalah bidun qalqalah karena dia berharakat kitabi kitabi nah hmm. bidun qalqalah hmm. itu kalau dia uh, berbaris bawah itu haf yang pertama adalah hadaf kanwin. Yang kedua adalah has ya'ad az-zawaid. Ya az-zawaid. Seperti kalimat atani Allah. Atani Allah. Boleh kita berhenti atani itu tidak kita hilangkan ya-nya atau boleh kita isbatkan atani nah, kalau tu berhenti waktu itu dalam surah uh, an-naml uh, atani sebab waktu kita berhenti mengatakan atani kita akan mengatakan di saat itu adalah uh, biisbat harful illah tapi tidak ada salahnya juga kalau kita kalimah ataniya ya ini kita hadapkan hadaf secara no berarti kita kalau berhenti di waktu itu setelah dia sukun mahad kita boleh berhenti dengan raum atani ata ni. Ha jadi berdi dengan rum. Dan kemudian yang ketiga adalah uh, haz fasilah. Silah endah ha dhamir kalau kita hafs bacakan misalnya inna rabbahu kana bihi basira. Rabbuhu فيها silah di sana. Ah uh, kita boleh hadzafkan. Inna rabbah kita mengatakan uh, haz fasilah. Kemudian nanti kita melihat apakah sebelum ha ini baris depan atau bersawah kalau dia rabbahu sebelumnya adalah bersepatas nanti adalah dia tu akan bisa kita mengatakan setelah has fasila kita boleh mengatakan berhenti dengan al ismam dan boleh dengan arrom rabbahu tapi bi basira in rabbuhu kana bi basira ha bi basira ah di sini kita hi rabbih basira hi di sini kita cuma hazaf tanwin saja dak boleh kita masuk masukkan raum dak boleh kerana apa kerana dia bersabawah sebelumnya beris bawah jadi ini adalah sa'an kan silah sughra sa'an kan silah kubra ha nah itu kita akan berhenti menghadaf silah sudah jelas saja tidak ada silah ini sebelumnya huruf ma Kalau sebelumnya ada huruf mati tidak akan ada silah. Kalau sebelumnya ada ya atau waw atau alif nah tidak akan ada silah. Jadi tidak, tidak kita akan katakan silah nantinya. Nah itulah tiga bentuk daripada hadaf. Hadaf artinya menghilangkan, menghilangkan tanwin, menghilangkan ya zawaid dan menghilangkan silah. Silah di sini kita untuk kita hafs Antariga Asim Antariga Syatibiyah ee uh, kita punya hak silah disilah saja di hak saja tapi qiraat yang lain dalam qiraat yang lain ada namakan silah mim jamak tapi kita tidak uh, ada tapi kalau kita mendengar kita tidak boleh menyalahkan orang ee uh, seperti humul humu antumu wa abukum ha jadi di sini mereka mempunyai silah antumu abakumum mereka ada silah kita tidak ada tidak usah kita sejari kalau si anda itu adalah adalah untuk orang yang mempunyai keraat macam-macam -macam. cukup bagi kita dan mengerti kita hal tafaita adalah menghilangkan menghilangkan uh, waw bunyi, bunyi suara waw atau bunyi suara ya yang anda makan adalah uh, lafzi ya dia lafziyah atau lafziyah dia tidak ada tertulis hanya dibaca saja di cela itu inna rabbahu hu ha bih basira bih basira sepertinya ada ya tapi dia tidak ada ya dia hanya suara saja dalam bentuk tulisan hanya dibikin sedikit kepala waw atau sedikit kepala ya sebagai contoh dia itu memang ada cela bunyi suara itu itu saja diperlihatkan yang ada dan setelah kita mengetahui tanda hadaf jadi termasuk kun mahat yang kedua berhenti adalah maiqof bi akhir kalimah ala sukun mahat kita sudah mempelajari lima uh, cabang-cabangnya dan kemudian kita sudah masuk kepada ibdal dengan dua cabang-cabang ibdal dan kita sudah masuk kepada hadaf yang ketiga yang hadaf dia mempunyai tiga cabang tanwin dengan syaddah isla dan uh, ya zawaid dan kemudian kita akan masuk kepada raum wal ismam. Eh raum wal ismam ialah dalam mayu qaf bihi ala akhir kalimah. Ram itu artinya adalah e, mempersedikit memperlemah suara melemahkan suara kita menambahkan harakat e, suara baris huruf yang terakhir itu kalau dia sempurna satu eh oh, suara, suara yang kuat kalau kita rom itu kita akan baca dia seperti tiga saja rom ini dibolehkan untuk tanwin kasrat untuk baris bawah baris depan to tanwin depan itu untuk rom rom itu ada oh, untuk majmum ada untuk maksur ada atau majrur ada jadi eh uh, sepertinya kita mengatakan juga dalam rom ini ialah Eh uh, contohnya kitabun anzalna kitabun anzalna nah di kitabun ini kita boleh berhenti pertama kita akan mengatakan sukun uh, hasf tanwin kitabun kita baca katakan dulu hasf tanwin kemudian kita mengatakan sema sukun mahab dengan tiga ujuhnya ialah dengan Uh, Al-Qalqalah Kitab Kitab Kitab Itu yang sukun Mahat Kemudian kita ismamkan Sum, Thumma Bil-ishmam Yalah dengan tiga Wujuh juga nantinya Kemudian adalah dengan raum Satu wujuh saja Kitab kita, Dan kita baca kitabun Begitu kita baca kitab bu, kuat-kuat ndak. Kitab ndak boleh pula panjang kitab bu, ndak boleh dipanjangkan, ndak. Ndak boleh di 4 harakatkan, ndak boleh di 6 harakatkan. Cuma hanya 2 harakat saja karena aroma itu kal wasl. Kitab itabu. Ah, seperti Qur'anun, Qur'an Qur'anu. Quranu. Apa saja bentuknya? Kalau jan. Hm. Ja nu. Jadi sepertiga. Contohnya juga kalau dia panj ada panjang. Nastaiin. Nastaiin. Itu adalah seperti rom. Nastaiin dengan harakat saja kalau dia ada huruf mad. Jadi itu adalah artinya rom itu ialah melemahkan suara dengan harakat yang di akhir itu apakah dia berbaris depan, apakah dia berbaris bawah. Tepi, dengan menghilangkan dua 2/3 dari suara kita, dan meninggalkan hanya sepertiga saja. Uh, apakah dia itu, oh, huruf itu musyadat atau tidak musyadat, menawan, bertamwin, kita boleh raum. Seperti sama'u, as sama'u, -sama i samai, ma'u, ma'i. Nah, di sini kita untuk, uh, kalau dia sama'un, Ha pertama kita bilang hasbatanain. Kemudian kita bilang la sukun mahab. Samaa. Kita lempar harakat, enggak ada dua harakat untuk muttasil. Samaa lima harakat atau kita ambil hanya satu harakat untuk isba. Samaa. Ibi. Kalau dia tidak uh, baris depan dan nah, dia baris itu adalah kalau sukun kalau kita meraumkannya sama -u. empat harakat sama -u. atau lima harakat boleh kerana kita waslan uh, mad mutassil lima juga boleh arba'alah khamsa harakat sama fa'na harakat tak boleh jadi gitulah uh, contoh sebagai rom atau kalau dia baris bawah saja fis samai oma in. Ah, jadi kalau ma in, ha, jadi kita hadaf tanwin dulu dan kemudian kita a uh, sukun mahad tiga uju, kasur empat harakat tawsuat empat harak, lima harakat al-isba enam harakat. Kemudian tidak ada ismamnya karena dia fis sama'i atau dia sama'i mai ma saja. Enggak boleh di ismamkan, hanya boleh rom saja. Ah, empat atau lima harakat. Yang kelima ialah uh, yang terakhir ialah al-ishmam. Al-ishmam ialah maksudnya men lonjongkan mulut mulut kita kedua mul bibir kita ini melojokkan bibir kita ini ke depan memberi memberitahu kepada yang melihat bahawa akhir huruf ini adalah baris depan. Jadi kalau ismam ini bisa diriwayatkan dengan melihat kalau raum tadi bisa diriwayatkan oleh orang buta boleh juga tetapi asal mendengar bagi orang yang mendengar saja tidak oh. fa isma'ahu al-qarib al-musghi walau kana a'ma wala yasma' al-ba'id ay itu kalau raum Kalau raum tadi, raum tadi, dia itu harus didengar bagi orang yang memperhatikan bacaan. Kalau ismam tidak diperhatikan, dilihat oleh orang yang melihat. Kalau orang buta, orang tidak bisa melihat, dia tidak akan bisa menerangkan atau menyampaikan bahawa ini dibaca dengan secara uh, ismam. Kerana ismam itu adalah dilihat dengan mata. Kalau raum, didengar dengan telinga. Semuanya ini adalah menunjukkan. Atau memberi oh, Petunjuk kepada si pendengar Bahawa akhir huruf ini apa Baris depankah dia Walaupun dengan raum kita boleh Baris depankan Atau dengan ishmam baris depan Kita boleh melonjongkan mulut kita Atau baris bawahkah dia Kita boleh raum unduh imam tidak ada baris bawah karena ismam itu adalah melonjongkan mulut bagaimana kita untuk melonjongkan mulut kita dia berbaris bawah nah, jadi untuk u saja yang boleh kita nastainu ha nastainu ha nah kita boleh setelah kita mematikan buaida taskin al-harf setelah kita matikan huruf itu langsung langsung kita lonjongkan mulut bibir kita yang dua ini ke depan Sprekti, Nasta'in. Nasta'in. Jadi, kita lonjongkan ke depan. Nasta'in. Nasta'in. Jadi, kita melonjongkan mulut kita ke depan. Itu adalah untuk berbaris depan saja. Uh, Tidak boleh. telah kita mematikan huruf, kemudian lama, sudah itu baru kita lonjongkan. seperti Nasta'in belum baru kita lonjokkan mulut kita eh itu tidak boleh dia harus di setelah setelah kita mematikan huruf langsung kita melonjokkan mulut kita dan untuk ismam ini adalah untuk berbaris depan saja jadi dua eh uh, catatan ini harus kita ketahui bahwa untuk ismang adalah baris yang berbaris depan saja dan yang kedua melonjokkan mulut adalah setelah kita mematikan huruf langsung kita melonjongkannya Inilah Seperti contohnya kita uh, ar arrahimu ar -rahimu ini Bagaimana kecara kita berhenti? Adalah yang pertama dengan sukun mahal Ar-Rahim Ar-Rahim Ar-Rahim nah, Mahab Harus kita perlihatkan Kemudian Dengan Ra'um Dua harikat saja Ar-Rahim Ar-Rahim Sudah Dengar orang samping kita Saja Yang jauh-jauh tidak bisa mendengarnya Kemudian kerana di baris depan Kita boleh menishmamkan nah, Jadi boleh dikasur Tawasut isbab Ar-Rahim Dua harikat Ar-Rahim Ar-Rahim Langsung kita menjaga menulis kita Begitu juga Yaqobiduh yaqbid itu juga kita beri dengan sukun mahad yaqbid sudah dengan raum yaqbid yaqbid dengan ismam yaqbid yaqbid setelah kita matikan dot tadi itu kita uh, lonjongkan dot kita haisu juga begitu Boleh sukun mahad karena dia harf lin ha Linn itu ada empat harakat boleh enam harakat juga ha Haysu hais pada harakat kita ambil hais ais ana harakat hmm. atau dengan raum haitsu haitsu haitsu atau dengan ismam hais ais ambil nah, itulah dengan seperti juga ya samau ha kita sukun mahd Dengan kasur empat Dan tawasut lima Dan isbab Ya sama Empat Ya sama Lima Ya sama Enam Untuk raum Kita boleh mengeraumkan dia Empat dengan lima harkat Ya sama uh. Ya sama Ya uh. nah. sama Jadi entu ismam 4 5 dan 6 kemudian kita lonjorkan mulut kita ya sama ya sama ya sama ha, jadi itulah di antaranya contoh-contoh uh, dan kemudian kita sampai juga ke bagian ha dhamir yang boleh dia juga ha dhamir lu ghaib yang silah tadi tu tapi sekarang dia boleh biram dengan ismam dalam tiga halat yang pertama kalau ha dhamir itu matmum sebelumnya bersatas contohnya inna rabbahu kanabihi basira rabbahu rabbahu ini pertama kita bilang apa has tasilah ya kemudian kita boleh berhenti di sini adalah dengan rum inna rabbuh inna rabbuh inna rabbuh enggak ada matnya karena enggak ada matnya dan kemudian boleh juga dengan ismam inna rabbah enggak ada barisnya dimatikan dia kemudian setelah matikan hak itu kita hadas selah tadi kemudian kita menyangka inna rabbah inna rabbah nah begitulah seperti hak Kalau dia berbaris depan dan sebelumnya adalah berbaris atas. Atau hak yang kedua ialah kalau dia itu berbaris depan sebelumnya berbaris eh, alif maddiyah. Basyarna astafaynah basyarnahu Eh, kalau kita berhenti di sini, kita enggak ada haf, hasilah, ada, hasilahnya. Ha, kini kita boleh berhenti dengan ismam dua harakat, empat harkat. dengan enam harakat. Kita boleh ram dengan dua harakat saja. Kita cantuhkan seperti ram dulu. Fabasyyirnahu. Fabasyyirnahu. Atau dengan ismam, fabasyyirnah. Kita fabasyyirnah tabashshirna itu yang kedua yang ketiga kalau ha dhamir itu baris depan sebelumnya huruf mati soal yasum bu fal yasumhu fal yasum pertama kita sudah tidak ada jelas dia tidak ada silahnya karena dia sebelumnya baris mati jadi kita di sini boleh dia sukun mahab fal yasum atau kita rom fal yasum atau kita ismamkan fal yasum. Inilah 3 eh uh, halat di huruf ha dhamir kita berhenti dengan bentuk-bentuk yang eh uh, dibolehkan. Jadi ini adalah ulangan yang ustazah bilangkan ulangan bagi mayqof bi al-akhir. Contohnya sebagai mulahazah terakhir ialah kalau di akhir kalimat itu ta yang berbaris Ya maftuh, Bukan tak marbotah, Seperti, Baqiyatullahi khairun, Au Rahmati. Ha, dalam hal ini, Kalau tak itu dia berbaris depan, Kita akan berhenti, Dengan, Rom, Setelah sukun mahad, Dengan Ismail. Kalau dia berbaris atas, Ni'mata, Kita hanya dengan sukun mahad saja. Kalau rahmati, Kita boleh berhenti dengan, Sukun mahad, Kemudian kita berhenti dengan, Eh, uh, haram saja tidak ada ismnya karena di baris bawah. Sudah jelas kalau di akhir kalimat ada huruf qalqalah harus kita Kalkalakan, kalau ada huruf gunnah kita harus gunnahkan. Eh melihat qalqalah seperti bil nah, itu harus dan akbar, wa taba ada sukun mahd saja. Kalau ra itu ada di, di akhirnya adalah huruf ra harus mafkhan dan harus muraqqaq. Nah, begitulah. sampai di sini saja kita cukupkan oleh jalan kita tentang mayu qafu bihi ala akhir kalimah as sahih akhir bi auju yang sudah dijelaskan dalam bentuk lima tadi semoga saja kita akan bisa memanfaatkan ini mungkin ustazah sudah sikit yang kesekian kali menerangkannya karena ini pelajaran ini tidak banyak uh, beredar Maksudnya tidak banyak diperhatikan oleh orang. Kerana ini adalah cara atau uh, seni dari membaca Al-Quran, uh, bagaimana cara kita berhenti di akhir kalimatnya. Jadi kita untuk al-sahih al-akhir kita sudah sampai dan insyaAllah dalam pelajaran akan datang. Kita akan menyambung kepada al-mu'tal al-akhir. Al-mu'tal al-akhir itu sangat mudah sekali. Kita sudah berhenti pelajari juga dalam pelajaran saat akhir tapi kita akan ulang lagi insyaallah dengan cara yang lebih mendetail wabillahi taufik wal hidayah subhanallah alhamdulillah istaghfirullah wabillahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah alhamdulillah astaghfirullah dubayak